Marusi Katalin, bármit megtennék. Nem akarom, hogy szenvedj, talán jobb, ha elfeledsz, de tudd, én érted, bármit megtennék, és gondolj majd rám, ha dal csuttog az őszi szél. Most elmegyek, mert ez jobb már sosem lesz, és lehet, hogy soraimon hosszan elmerengsz, de ez már jobb sosem lesz. Minden álmom, vágyam csak egy perc. Ez volt, lásd, mit látni kell, csak egyetlen egy perc. Egy perc, mit veled tölthetek, mikor könnyed felhő lehetek, lebegek. Csak arra vágytam, hogy karjaidba zárj, hogy egy percig csak is engem láss, Hogy végre vonuljon el a külvilág, s egy percre múljon el minden, ami fáj. Nézd, az ég is tisztul már, nem tükrözi hangulatom, neki semmi sem fáj. Neki eljött az a perc, amit annyira várt, de rám csak a múlt tekint vissza, ami úgy fáj. Eddig nem hittem azt, hogy a valóság így fájhat, hogy az álomvilág rémálommá válhat, és hogy erre elég egy perc, mi mindent tönkre tehet. Nincs már többé olyan, mire büszkén vágyhatnék. Miért az életemet is bátran ígérném? De tudom, mit éreztem, továbbra is bennem él, és ez lesz az erő, mi jeget olvaszt szét. Azt hiszem, el kell, hogy menjek, talán végleg. Értetteszem mindezt, mégis úgy félek. Félek, hogy számodra egy senki voltam, és nem szívesen látsz élve, inkább holtan. Félek attól is, hogy csak örülsz majd, Hogy végre jött az árnyék, ami felfal. Hogy örülsz, hogy nem vagyok többé életed része, Hogy a titkaimat nem mondom el félve. Nekem te voltál a minden, S érted talán bármit megtettem, S talán ez hibáim közé sorolható, De amit benned láttam, az mind jó. Bármit is mondj rám, mondd el hát hibám, én akkor is csak téged szeretlek, és érted bármit megteszek.